قال النظم رحمه الله تعالى فأينما كان نحل صلو في الشعر الأحزاب والنساء صف وصل فإن لمهد أن لن نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما هذا والذين هؤلاء تحين في الهمام صلو ووهلاء تعال نور زيون تذكر كيداً موسولاً ودمقطوعاً فأينما كان نحلي مووری کا ما را مشان د آما دصورور نهحل په ما چې کمم زورې بقره کې راغلی 1 15 یت دی دا موصوروری کا مع د آ نه د ما سره یو ځوری کا داې یو زیوری کا لکه څګ صورتې نهحل چې تر نمبریت کې اینا ما یوجیہو نو دے وی فا اینا ما نحل اینا ما دا سورت بقرید آسیولی کلکا دا سورت نحل سل سولی که موسول موسولی که و مختلف فی الاحزاب و بیا وائد. بیا وائد. او اختلاف والے دی دا الفاظ د سوره شعراء او د احزاب او د نساء سوره شعراء ایت مبارک ہے بہن وہ ما کنتم سوره احزاب آیت 21 اینا ما توقفو او سورۃ النساء آیت 8 اینا ما تکونو دا دری والے شی دی مده کې اختلاف ده بعض قرانونو کې مقطوع لیکل شوی بعض کې موصول لیکل شوی په دې نه دا خبر روایت شیدې په انزو نه علاوه باقی څه مرزونه دی قران کې مقطوع بالاتفاق دی شیدې مقطوعه بالاتفاق دی یاور بسیت سوئی واصل فا ایلم هودا اللن نجعلا نجمعا که لا تحزنو تأسو علا او داور بسیت دو شیرون پا دیتری و شیرون کدر دوس نوری خبری آغازی کرکی موصوله ده مقطوب واصل او موصول لکا فا ایلم فَإِن لَّنَ سُورَةُ هُودٍ وَارَ لَسَمَيت سُورَةُ هُودٍ چه د ور سره زکول غولو چې د باقی تمام سورتونو هغه مقطوع ده لکه سورت البقره کې راځي فَإِن لَّن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا إِنَّ لَن نَجِدَا سورت القصص کې راځي فَإِن لَّم يَسْتَجِيبُوا لَكَ إِنَّ لَن نَجِدَا سورت د وی وصیل فا ایلم لا ایلم یوزیو لگا کم دیکی؟ خودا پسوار رسمید ده سورت حود کی اللن نجعلا او دار انگی ہے اللن نجعلا ده سورت کهب ارتالی سید لا تحزنو نجمعا او الا نجعله ضرورته کا قبل نجما ن جما مطلب څه شو الا نجمع په صورت قیامت ریمیت ته تام موصوله کا نجعلا او نجما الا د نړۍ دینه پاره ول گول شپتی ذینو کی دام موصول دي باقي ټولو ذروکه مقطوع دي ها لک ایحسابو اللن یقدر علیه احد اللن <سؤال> من کانے دنو اللن <سؤال> یوصره اللہ نمکتوع دی اللن یخرجا اللن تقول اللن تحسوه نتو المکتوع دي موصول با اللن کے صرف صورت دکار کرتا لی زیر تے او صورت قیامہ کدرے میں لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جَمَعَ عِظَامًا سَيَشُوْ كَالَكَ لَا مُتَوَسْتَ عَيَاتُ وَأَوْجِ سوت پڑھی پویشو ورپسی وای کایلا تحزنوا تسوالا کایلا تحزنوا سورته ال عمران 153 ایت لکایلا تسوالا ما فاتکم سورته حدید 3 ل کا لا بَعْدِ من بعد د من مایت ل کا عَلَيْكَ حَرَجٌ ک حه جو احافیت په د سرو ځونو کې کاي د مَلِكَا سره یو ځ کا جو م کا نو د او د درم تعینی په صورت سره کو څنګه کایلا تحزنو یو د کایلا تحزنو دا کم ذکر angle سورته عمران کې او بیا څه د تاسو هه له کایلا تاسو کوم ذکر angle سورته حدید کې تاسو علا تاسو بیاوئی درہیم نمبر دوی حج جن درہیم بصورت حج کی راغلے لکیل آیالا من بادل من شیعہ او بیاوئی علی کا حر سلورم زکم دے لکیل آلے کا حر دے سیشو کم صورت کی راغلے احضاب پنزوستم تا طول موسودو لیکا وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم دا انتہائی مختصر بس صرف معانی بیا وئ اهل رسم چيلي عم يشاء او عم من تولى عم يشاء سوره نور 43 سيد ده عم من تولى سوره نجم يومكم 100 سيد ده ane jarre damani mawsoolan ودائيل كلي او مقتوع لكل ثابت دي تدوي دعم من يشاء او من تولى او يومهم یا امد و حمد و جدالی کی صورت مومن و زاریات کیا زی یاور بسیوئی وَمَا لِهَا ذَا وَالَّذِينَ هَا اُلَا دارنگِ مَا لِهَا فاغ سلورو زیورو کنا مال حازا مقتوع لیکا ده حازانا مال زانتو لیکا حازا زانتو لیکا کم کم زیکی ده دوو نفس خو حازا راغلی ده بل نفس اللذی راغلی او د بل نفس هاولائی راغلی مال حازا الكتاب سورت کاب یو کم بنزوستم مال حازا الرسول سورتِ فرطان ورح آزار آغلے سورتِ محارت فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا سورتِ رِسَا عَتَتْتَر فَمَا لِهَا أُولَاءِ څوت پړې پوښو پماله عاده ولدينا هؤلاء پوښې به که څنګه یې پوښې ان الله دې بوځي ګان کحینا پر امام سل وو هلا ترکو وبو بم ګراله یو شل سکंडा انتظار کوي ها کلګله مقدمه کاو یاګه شوی کوئی تحینا فل امام سل و وهلا او تحینا په مصحف الامام کې موصول الیکا وهلا او دا قول طرف تمنصوب شوی دی اوهو نک امګلیش وو نا انګلیش سپورته لا راړل دی وای تحینا سورت السواد دریمت ولا تحینا مناس آیات الله تک چې دا تا دا دا بده تحینا سره یو تحینا بشي او کنه دا د الله سره جن الله تحینا نو ته خدای وي مصحف الایمان کې مصحف الایمان مراد کوم منغو یا عام مصحف یا چې کومه بغتلاوت کول عثمان رضی الله عنه ارہی کی ویزہ شے ده موصول لیکره شے ده کوئی دا قول ضعیف دی تا کوم درته معنا وکره مصحف امام ناغه مصحف تکم چوز مارزی لانو د تلاوت د پار خاص خړ پدی کی ویزہ موصوله تا د هینا سره یوز لیکله شے ده او دا ستا الک سنگستا سودی کتابونو کې د تحینا موکه تو مسخطه قران دا ده سند تاز قرآن نو کیو گو رئی؟ درم ایتا سورت سواد کدر چا او دس او کدر چا او دس نوی نو پوشت چا ماتتے اہم؟ اہم؟ بل زستاق درم سورت نیشتا حصر استقرائی دے اب در دس یا اب دینی دیاب خالی نئی دیاب خالی نئی جدا دکنے تحینا نیل با دیوز گو را کسی ناظم سے چدا خبر اوکا چدا تحینہ مصحف الایمان کے اوذیل گلیشه نو امام ابن الجزریدا خبر امام ابو عبید قاسم ابن سلام رحمہ اللہ نے روایت نقل کړے اغه وای چې ما مصحف الایمان کے تاو کتے چریفین سے متصل او بیا چې دا قول اتصال چې تا د عین رم متصلہ تا غلطي طرف ته منسب شويره د پورا مصري مطلب داشو امام ابو عبيده روایت دا د مصحف ایمان كتابه ذرا متصله و نور ال مائ کرامو د امام موصوف چې امام ابو عبيد داقول غلط او هم ثابت کړي دي د دې اختلاف پوزا د ناظم سيب دا خبره چې تهينه في الامام یو عمامه جوړ شوي دا چې دا اوسوغاه ته محتاج دا باور پوي شه الگہ په مقصد نو وی وی غي نه وی غي امام ابن الجذري ابو عبيد رحمه الله په نقل سره دا خبره ذکر کا چې یرا مصحف الایمان کي داتا دحینت ري خدای دا قول ضعيف دي نو آیا مصحف الایمان کي لې کي شوې دکنه الا قول ضعيف دکنه دي به کی سره حجي د یو شون کړه تفصيل اوغه اعتراض ناکره دوه نا او کلا کلا پکې خبره وکدشه تحین فی الامام سلیوه اله و او د دې بار کې شوبحات او داغي جوابات ما خودر توئی چی امام ابو عبید قاسم ابن سلام روایت چی گمد نو باغی سره دا تحین متصل لګل شوی نور علماء کرامو پردوانه رد کړل شه دا وه هم دې ناظم څه بغې ته اشاره وکړه امام ابو عبید رحمه الله جلیل القدر امام دې د چکه کم روایت دې رسم بارکه کړې وې دائم علا کرنج په خپل استرګو یتک اغوی و ایمام اصحف الامام اکتو چه تاپک ده حینه سر متسلوا اوددی مشاهدی حوالا جزرح مولنام ذکر کریدا بھی خیر گودی ای ده جزری سید کتاب ده ان نشر فی القراءات العشر اغی کی ذکر کری چې امام ابو عبیدہ امام کبیر لو امام ده حجت د مجتهدین او نه د دینه ل عوا په پلا د قاهيري په مدرسه فاضليه کې عثماني چغې ته مصحف الامام وې تاريخ یو کتل چې تحینت شه ده متصل لکله شه ده او یماده وین وغه نشاناته متکل عثمان رزلانو د شهادت په قرآن سره ملاوي شه ها اوسم اغازه موجود په مسجد نبوی کې چې کومځه کې باغیان راغل او عثمان رضی الله عنه کور تاوڑې دي او شهید کړو نمازګار مونږ دي جو کو تروزه وا تلاوت وکول چا ورته موږ دې فضل کو هی بس زګرمی وو ده مخوب کې او قتل پیغمبر راته وي چې ننبر او جماعت زموږ سره کې باغیان ورواړل د نو شهید وکول عثمان رضی اللہ عنہ او وین اڈارک دو قرآن مصحف و لیمان بانی سشوا او غر دیو جن علماء دو عثمان رضی اللہ عنہ دو شہدت گوائی با قرآن او شہیدے کو او دغا ایاتو نیوی سبغت اللہ ابن کسیر البدای و انہای کی ذکر کری و من احسن من اللہ سبغہ و له عابدون او دا او دا که ایدہ جنازه داس شی ولکه د پیغمبر امام بکهرو نو ته پرې خلنه په پټه بیا دفن کو په بقیه کې اوس بقیه د نن راغې قبر معلوم ده او هغه وخت کې دا یو باغه په بقیه قبرستان هیڅب نوه او صحابه په پټه بیا دفن کو الشہید المظلوم حینۃ تلاوت القرآن عثمان ابن عفان رضی الله تعالی او تاسو په خطبه کې اورئ شهادت ورته ملا اوسو نو قران شهادت اغوینه مویمه وکتا او ویماد ابو عبیده دا خبره ټولی تالاش کې ابن الجزری وې نو عمدات سه اوس څنګه چغوینه هغه غلط ندی وې خنور اهل رسل د دین انکار کوي ابن الجزری غوسه کوي ابن الجذری وای ته ټول خبر ما چار پرتالو کو د ابو عبیدہ خبر صحیح ده رحمه الله نور العلماء وایله ک علامہ دانش دې تاسو چې کله رسم وایې ک نبی ابو پیویږي رسم عثماني دا قران چې په کومه طریقه باندې لیکل شوی ده دې ځانته علم به تاسو تمامه کېلې وسه څ شپګه سو, سو پورې شعر دی کتاب باندې لیکل شوی نه موږ بوایو طلبو ته قراءات ولاته ایدا کتاب دی الله تاسو ته توفیق درکې وی وای روان کال رحمت نور کی رسم نو خبر شیدا علوم د زموږ په ملک مړ دی د زموږ په د علم الفواصل مړ دی د آیاتونو د شمیر علق ایات د جان زنگا تریکا علم ورس مرد دے علم و القراعات خو کچاند دید پوسو کپو مکتبو که دو پیخور زغط وٹو مکتبو که گرز دلے شایتی بیشتا نای سشی <سؤال> کتاب دے نا میدعاکیم صاحب دے دے تینوز خیجوڑای پی جانی نزو کتاب ملاو بزش شیز کتاب نا ملاو گیتا دا شایتی بی خوی ادا زنگا چپو سودی کې په مكتبه کې اوردن نشو اول به به شادي نظر لګي دا یو معروف کتاب شپدي ملکي داغه څه شه لکه ماشالله په پنجاب کې تر تهي وګو د تانش کتاب نه ملاوي یو جنوټه کتابونه مبار نه غو نو درصم ګړ کتابو د امامان دی امام دانین درصم امام دی دا رسم خبر دا اوسې کومه شورو ده چې تعینه به څنګه لیکي دا تمر اختلاف په تعینه کې زګه جوړ دی چې دا قران لکل هغه په خپل اوقات نشه کولې جراشه بلدا ته دا تعینه تر یو ځکه چې لیک سوري وګورو ونه شي کله تل نه او تاوکو نو ال د قران دا لیکل چې کم دي کنه سنت متتبعه نه راتاسو کوه ته سنتونو خلاف ته بدیبان مجرم عند الله علامه دانی سے وای مونګه چګم ده د دین علاوه په یو مسحط کې نه دي کته چې تاهینه ده تا د حاضر یوځه لیکل شوی او ډیرو علماو د د قول رات کړه د ابو عبید ابن لمباری مو چې په جدید او قدیم ټول مصاحف کې لا ته مقطوع ده امام نذیر رحم الله مو چې ټول مصاحف کې مقطوع اتفاقا استغفر الله رحمه الله و اجده جمهور و بريز مقتود او ابو عبيد روات معنکی و اجی دا قیاس نه خلاف په سوال دا ابو عبيد دومرا جلیل القدر امام دے رسم او روایت د مصحف الامام نه کای دا غله نه کای مصحف الامام مې خپل نه اوګه تو اغنم نګایځګنی وي چیرې او ما ده نیکثر یو کتاب او صندوق کې برکړ یو د ته چاپی پاتشوا او زر می ګلاو کو د طریقې ته هینې لیکل اغدغه کتاب نن یادای مصحف ال امام یادای او دمر لوی جلیل القدر امام دی او چې ذریسه داغي مشهده کری دا نور علما اول د دین کار کوي یو خبره خداش په دین د علامه جزری یو طرف ته تد... د امام ابو عبید تصدیق کای او بل طرف ته سوی وهلا وهلا مطلب دا دغه ضعيف دی یو قوی ابو عبید دلی تصدیق کای ابو القوی دا خپل دی اینکا مکی درل پان نشار کی ہوئی؟ وی ما پخپلا ابن جزاری وی ما پخپلا مدرس فازیلی اکی تغا عثمانی قرآن چگیتا مصحف الام ام ام ام اکتو نو داد تحین یو بلتر یوزیلی کلیشیوی نو یو ما پخپلا او گتو ابل گواوی او غیرہ قول دویفتان ادوسوالای یو داد جی ابو عبید نمرلو ام ام ده په دانو خلق کولې د دې روایت نه انکار کوي دویم ابن الجذری چ یو ځای کوي ما په خپل لوګتو نه بل ځکه ایلو چې دا قوند ضعیف دی نو دا سوالونو او جوابونه دي او زمونږ غوس تاسو په سوالونه تاسو غو پروا دښت هده دې دني ګوره د جوابو کم تاسو لگانا درې یو هو دادا وې دا نور علماو چې دا ابو عبیده ته روایت انکار نو وې د حدیث هغه روایت انکار نه د کړې چې هغه وې مصحف الایمان کې تحینه متصله بلکې علما کرامو د ابو عبیده د مذهب انکار کړ چې د تی روایت په ځینونکي ته کم مذهب د اغداد وې د لغت په اعتبار سره د اتحینا داتا د دې حینه جزء او د لایناف هیڅ جز نه ده بلداد په دیلابا نه وقفه په تحیناب نه ابتدا و درسته ده یعنی ابو عبیدته صرف نقل د رسم نه کړ بلکې خپل لغاتم به استعمال کړي د علما کرامو د لغات نه منو دا قول د ضعیف ته چته وې دا الله <سؤال> تک دا کوم اتا دا د خې نظر دا تحینه ده او بلا وقف کوم له او تحیننا ابتداء کوم له شی خبره ده زین نه ده دا دا تا چې کفدار سره سره ده دا لا سره لا نه پی سره کله تا دې لا لا تا نو هغه دا چې ده ابو عبیده پورا روایت دا سره وکاله ابو عبید بن ابن سلام ان التاء مفصولة من الله موصولة بحينة قال فالوقف عندي على الله والابتداء تحينة لأني نظرتها في الإمام تحينة التاء متصلة ولأن تفسير ابن عباس يدل على أنها أخت ليس على أنها أخت ليس والمعروف لا وال معرووف لا لا لاته معرووف لا د لا ت نه د قاله وال عربو ط الحقو الطاء به اسم زماني وال اناوا فقولوکان هذا تنا کان لکهکذکه تاوا ذاکه وذهب تع لا ف ک ورک عرب دکن کک ل کوئ دا تا ځ کئ دا اسماء نو اوان تا تاوان وے او الان تا تلان وے تو دغشان حینت تحین وے دتغشان لغت ذکر بلا خبر ادم دا. داغه حضرات ذکر کړی چې علما کرام دا دعوه ده په دې لري واېف باندې ذکر رد نه کوي چې په مصحف الامام کې تا دې عینه در متصله زکه په دی صورت کې غبا در رسم بنیاد ختم شي زکه در رسم بنیاد ابو عبید باندې ولاړ رحمه الله اغنى من کول بلکې علما چې رد کوي نو د لغت باندې رد کوي دا تا دې حینه له جز ده ما کې دی او دې لګې یو خبر نه شي وشنگ پهینیشو بلداد وګوره دي ده کې ټیک تامو خداو منل چې علماو د د پدې لغت رد کړي او په سیرت پدې روایت ترتلد کړه چې ګنې گن... اې کدا مشتصیل دی ګل شو خو شه د علماء او اقوال ته ونه راغنه دا معلومیږي چې یاره شریحه د پدې قوله رات کړه عادت چې کم دره سمجه کړو هم د دې را سم باندې رات علامه دانی دا څه وایي په یوم مصحف کې اومده څه ونه کته داته څه ابن لمباری وای په جدید او قدیم مصاحبو کې موږ لا ته مقتوع کته امام نصير وای چې موږ مقتوعو کتو قستلانی سے وای ته جمهور بنز مقتوله او د عبادت روایت قیادت نه خلاف ته دا ټول اقوال او صفات د لایل بدید جدی د رقم نه انکار کوي د سند انکار نه کوي په لغت نه انکار را کوي ورګدره سم نه انکار کوي نو دغه جواب وای صحیح نه ادمکه چې کوم شو چې ر دغه لغت نه انکار کوي دراسنه دویم جواب دا دے چې دا د ابو عبیدہ دروانه انکار د دیو جنه کړه چې حجازی شامی ইরাکی مصاحبو کې تادہی نظر متصل <سؤال> نه ده بلکې جدا او د لات سره متصل نه دا جواب اگر شي دو واقع سره مطابقت لري او دا خبره مسلمه ده چې ټول مساحيق د عثمان رضی الله نو چې دي راټولیو شانتینو ډېر کلمات دازیو چې د عثمان رضی الله نو په مساحبو کې مختلفو رسممن هليګلو کې مثلا و الزبر والکتاب پا نور و مساحفو کی دا سیدی کلیشی بیدی والکتاب او مصحف شامی کی باپا که زیادت شویده و بالزبر و بالکتاب نو کلاتا حینا مناسم دا غشان شی چه پا کې لیمام او پا نور و مساحفو کی ابو عبیدہ خرات نه خبر رات دې جواب دې جواب داو چې دا ابو بدین کار دغه کې چې نورو کسې دي کې له مقطوع لیکل دا نو زګه وې د ټیک تای کې د مقطوع او په مصحف له ماګ کې د متذیل دا کوم به کتاب بازن مصاحف کې دې په باذر دې باز کې بانیش تا نو دا هغه وای ته حق ثابت شو خاچی در روایت حق شو، نو بیاد اولماو انکارو لیوک، در روایت نو در روایت نو داغی و لماو دل تدا وجه زکر کل چه مصحفو لیمام جگم بے مشاهدن کی هغه سره اسمان رضی علانو در زان بوری خاص کرم باکی چې کم مصاحب بیوزینا بلز تلیگلی و غب خلکو کتیش ول نو سماری جناوی چاکتل انو انو اختلاف ده دی وجه شو عام مساحفو چه کم ملکونو تلیگلی و هاو کتیش مشاهده داغی که دیش و خجید نو با حال ابو عبیدہ سے روایت تد غلط ہوئے لئے ہرگز نامت لفنا چیز دروغ ہوئے لئی یا په مصحف دا امام بانے دروجو اگری کې صرف مقصد داؤ چې باز علماء کرام نور و مساحف کتلی داغی دو جے پدبانے رت کرے رئے ورنہ پا حقیقت کی داغو پول سئی رئے دویم سوال میں کڑھو گچھاتا ہے یادی چه په ابو جزری بخبلہ پا کاہرہ کیوں گا تو چه متسلی کرے شاہ بیاو داغي جوابدار امام ابن الجذري دا خبر على سبيل الحکایت ذکر کړی داږيږي زور ته امجی دا کمزوره مطلب دا دا نور علماء او رسم په نسبت دا کول کمزوره و اخو ته کول کمزور نه وایږي څنګه ني ځوان چې دا کول څه دي ضعیف ته ووهه لالا کول ذکر دا نور علماء د دې کو څه نشته تناقض نشته انا غوت بار غصه شه وحدته موضوع وحدته محمود ابکاری کنه اتش سيزوني پر ديږي ایمان ابن الجذري کوي ما په خپل اوقاتو او بل دي کوي کمزور دي دي کومرابات دي دبلو ویلي چې کمزور دي محمود څوک پری باندې پوي کالوهمو او وزنوهمو سري كذا من الها ويا لا تفسلي او ا одну هم اوو کالو او او ا meme و هم سویلی و او افت <متحدث> هم او کالو هم موسولا ل spoke یو بلسر حد صدا هم یا او از نو هم کالو دا لو او هم یو بالتر یعوزیولی أوions نو هم یو بالتر یعوزیولی کالو هم تا هم یعنی از نو هم او موسولا <متحدث> کیلو سنگو وانی ya تودار یا تودان جودا کیلو نووال <سؤال> دره خوانشی او زکی ده نو که یوځه ولي کې څنګه به یو کجدای نه څنګه به نو هغه په دې طریقه باندې دا د واو د پسبه الف نلیکي نته وره تکبسلن کالو ورپسې به الف نلیکي ورپسې به ح میم للیکي چې معنی کې الف نشته دا وصول دي حکامت کې یې ګلې کو ځایه مفصول دي دا مقصد شه صحیح شو د نن دی قذا من الوهى ولا تفصلي هم دارن ال اوها او يا دمد ما بعد ما موجوده كاوا ذلك الارض كده ها انتم ها اوليك هذا او يا ايها النبي يا بني او زي دي كده شويت دا تول زي دي كده صل الله